שיעור מספר 6 ניני ואימא אמא, למה הילד בוכה? כי הוא עצוב. למה הוא עצוב? אני לא יודעת. אימא, למה אבא במשרד? כי הוא עובד. ולמה דודו בבית ספר? כי הוא לומד. ולמה אני לא בבית ספר? כי את עוד קטנה, חמודה. אמא, למה יש מים בים? ולמה אנחנו לא גרים על הירח? ולמה אין שמש בבית?